sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbih və salləmə təslimən kəsirən ilə yomiddin. Əmə və hamınıza Allah'tan qoxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və salləmin yolunu təsibə gətməyi nəsiyyət edirəm. Yəni bu mühtəşəm kitabı İmam Ebu İsa Ət-Tirmizi'nin tertib etdiyi bu cəzəl Şemailin Nebi adlı kitabının şerhini davam edirik. Növbəti 48-ci fəsil Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin əxlağı barədədir. Əvvəldə bu fəslin ünvanı barədə biraz danışaq. Müəllif bu fəsildə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlağından danışan hədisləri varid etmişdir. Ümumiyyətlə əxlaq dəyərlikdə insanın mənəvi keyfiyyətini müəyyən edən yaşadığı cəmiyyət və onu təşkil edən üzvləri ilə rəhtarı və özünü aparma qaydası nəzərdə tutulur. Bu da özü özlüyündə iki qismə bölünür. Gözəl əxlaq və bir də pis əxlaq. Bu mühtəşəm kitabın bu fəslində isə təbii ki, söhbət gözəl əxlaqdan, Reğəmbar s.a.v.in kamil əxlaqından gəlir. Odur ki, Aykə r.ədəndən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqı barədə soruculduqda o demişdir. Onun əxlaqı Qur'an idi. Bu həzisi İmam Əhməd Musnəd əsərimdə rəvat etmiş və Şeyh Albani Sahih Əl-Cəmi al əsərimdə onu təsdiq eləmişdir. Yəni, necə ki, Qur'anda pis əxlaq, naqis bir cəhət tapmaq mümkün deyil. Eləcə də Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm-in əxlaqında naqislik görmək mümkün deyil. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaqın məziyyəti barədə belə buyurmuşdur: "Ən adam öz gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub, gecələri namaz qılan kimsənin dərəcəsinə yüksəlir." Gözəl əxlaqın fəzilətinə baxın, subhanullah. Sanki gündüzlər oruç tutsursan gecələr də Allahın hüzrunda qiyamda durursan. Başqa bir hədistə də Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Qiyamət günü sizin mənə ən sevimli və məzilisinə görə ən yaxın olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Əxlaqımızı düzəltsək, Peyğəmbər s.a.v.in ən sevimlisi və qiyamət günü hüvzunun ən yaxınında olanlardan olacaq. İnşallah. Ərsen əxlaq barədə bir çox hədislər var idi olmuşdur. Lakin bunların ən əsası dördüdür. Maliki məzhebindən olmuş və balaca Malik kimi tanınmış İmam İbn Əbu Zəid El Qeyrawani rahimehullah demişdir. Əxlaq ədəbləri və onun tutqacları 4 hədisə söykənir. Birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kim Allah'a və axirət gününə inanırsa ya xeyir danışsın, ya da sussun hədisidir. İkincisi, onun müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk etsin hədisi. Üçüncüsü, ondan nəsiyyət istəyən kimsəyə qəzəblənmə deyə nəsiyyət etməsi və dördüncüsü, onun biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə, tam şəkildə iman etmiş olmaz hədisədir. Xatib-ül-Bəqdadi Rahiməhullah El-Cəmi-l-Əxləq-i-Rali və Ədəb-i-Səmi kitabında Peyğəmbər s.ə.v.in yolunu gedən müəminlərin əxlaqı barədə danışarkən demişdir. Peyğəmbər s.ə.v.in hədislərini öyrənən kimsələrə vazibdir ki, insanların ən ədəblisi Ən təvəzəkarı, Ən düz danışanı və Ən dindarı olsunlar. Ha belə, güncüllü yetməsinlər və hər şeyə görə qəzəvlənməsinlər. Həmsinin, onlar, Rasulullah s.ə.v.in gözəl əxlağını və ədəbini özündə cəm edən rəvayətləri, onun əhli beytindən və sahabilərindən olmuş əməli salih sələflərin həyat yolunu özündə əks ettirən ha belə, mühəddislərin həyat tərzindən danışan xəbərləri, Üstəlik, keçmiş nəslinin əvəlsiz xidmətlərini davamlı araşdırıb öyrənməlidirlər ki, ən gözəl və ən yaxşı əxlaqı əməl etsinlər. Ən rəzil və ən pis əxlaqdan uzaq olsunlar. Xatib-ül Bağdadi, rəhmətlərin sözü burada tamamlanır. Bu fəsilin hədisi 343-cü ədisi. Xaricəbni Zeyd demişdir, bir dəfə bir dəstəadan, Zeyd ibn-i Sədəbidin yanına gəlib ona, bizə Rasulullah s.a.v.in hədislərindən danış dedi. O dedi, nə danışın sizə? Mən onun qonuşusu olmuşum. Ona vəhi nazil olduqda, mənə xəbər göndərər. Mən də gedib onun üçün həmin vəhi yazardım. Biz dünyəvi işlərdən danışardıqsa, o da bizimlə birgə dünyəvi işlərdən danışar. Ha belə, Ahirətdən danışdığımız zaman Bizimlə bircə ahirətdən danışar Eləcə də Yeməkdən söhbət açdığımız zaman Bizə qoşulardı Sizə danışdıqlarımın hamısı Rasulullah s.a.v.dən Gördüklərimdir Bu hədisi tabaran imacəmülkəbir Və bəğə və şərhə sünnə Əsərlərində rəvayət etmişdir Hədisin isnadında keçən Valid ibn-i Əbu Valid Zəif raviq Suleyman ibn Haricə də məjhul olduğundan, Muhammed Nafi al-Dani Muxtasar al-Şamaildə bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədis zəif hədis olsa da, Zeyd ibn Sabitin rəziyallahu anh həqiqətən zəhid katib olduğu digər səhih hədislərdə öz əksini tapmışdır. Bunu deməmişdən əvvəl zəhin nə olduğunu Açıqlayaq. Və hi, gizli danışıq, işarə etmə, əmr etmə, ilham vermə, qıçıldama, məktub yazma, elçi göndərmə və s. vasitəsilə xəbər verməkdir. Ocaq Allahın bilavasitə və ya başqa özünə məxsus üsullarla özün əmrlərini Peyğəmbərlərinə bildirməsi mənasında işlədilən bir Quran istilahıdır. Hədistən aydın olur ki, Zeyd ibn-i radiyallahu anhı Peyğəmbər, sallallahu aleyhi ve və sələmin vəhiy katiblərindən olmuşdur. Bayaq dediyim ki, bu hadisin isnafı zəhib olsa da, digər səhi rəvayətlərdə Zeyd ibn-i radiyallahu anhının vəhiy katiblərindən olduğu öz təsdiqini tapmışdır. Rəvayət edilir ki, Ənət ibn-i radiyallahu anhı, demişdir, Teyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin zamanında ənsardan olan dörd nəfər, Qur'an-ı cəm etməyələ məşğul idi. Ubey ibn-i Muaz ibn Kâb, Cebel, Ebu Zeyd və Zeyd ibn Fəbid. Hadisi bu hayra vədə etmişdir. Digər hədistə vədə edilir ki, Zeyd ibn Fəbid radiyallahu anhəhə demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni məni yazdırmışdır. Məminlerden evdə oturanlarla, Allah yolunda hüzmanları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Bu ədisi də Buxarir alaq etmişdir. 344-cü ədisi Amr ibn As radiyallahu anh demişdir. Rasulullah s.a.v. ən pis insanlara belə diqqət yetirər, onlarla kəlmə kəsər və onlarla münasibət qurmağa çalışardı. Həmsinin mənə də diqqət yetirər və mənimlə kəlmə kəsər. Hətta mən özümü zamanın ən xeyirlisi olduğumu zənn edərdim. Bir gün mən ondan Ya Rasulullah, mən daha fədilətliyəm, ya Əbu Bəkr deyə soruşdum. O Əbu Bəkr deyə cavab verdi. Yenə soruşdum. Mən daha fədilətliyəm, ya Ömər. O Ömər deyə cavab verdi. Yenə soruşdum. Mən fədilətliyəm, yoxsa Osman? O Osman deyə cavab verdi. Mən bu sualları Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə verdikdə O, mənə doğru cavablar verdi. Sonra mən ona budur cür suallar verdiyimə çox heyusləndim. Muammar Nasr-ıddin Albani muxtəsəri Şəmail əsərimdə bu hədisin həsən olduğunu demişdir. Digər hədislər bu hədisi qüvvətləndirir. Əslində, bu hədisin istinadı zəyibdir. Bu hədisdən aydın olur ki, bu üç sahabə ən fəzilətli sahabəyərdən idi. 345-cədir. Anas ibn Malik radiyallahu anhu demişti: "Mən 10 il Resulullah sallallahu aleyhi xidmət etdim. Bir dəfə də olsun mənə uf demədi. Həmsinin etdiyin bir işə niyə belə etməsən, yaxud etmədiyin bir işə niyə belə etməməsən demədi. Resulullah sallallahu aleyhi sellem, əxlaq baxımından insanların ən gözəli idi. Mən Resulullah sallallahu əlindən daha yumşaq nə bir zər xaraya Nə bir ipəyəş, nə də başqa zərif bir şeyə toxunmamışam. Ha belə, Rasulullah s.a.v.in tərindən gələn qoxudan daha gözəl nə bir müşk, nə də başqa bir ətir eləməmişəm. Bu əlisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi və Əhməd ravad etmişdir. Peyğəmbar s.a.v.in öz xidmətçisinə hez vaxt uf deməməsi, yaxud niyə belə etməməsi və ya niyə belə etməməsən deyə etiraz etməməsi, onun nə dərəcədə böyük əxlaq sahibi olduğunu bir daha cübuta yedirir. Rasulullah s.ə.v. öz doğmu evladı ilə deyil, həyat yoldaşı ilə deyil, adi xidmətçisi ilə belə rəftar edir. Təsəvv edirsiniz onun əxlaqının nə dərəcədə yüksək olduğunu, adi xidmətçi ilə bu cür rəftar edir. Peyqəmbər s.ə.v. əlinin əyəqətən zərif, yönəş olduğu barədə tərindən ətriyisi gəldiyi barədə əvvəlcə adsləri danışmışdıq. 30 cü fəslin əhliyyətini izah edərkən bu aqta geniş danışmışdıq. 346-cı hadis. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu nə rivayət edir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və yanına gəlmiş adamlardan birinin üstündə sarı ləkə var idi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt adamın noksanının üzünə deməzdi. Adam durub getdikdən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakı adamlara dedi, bəlkə ona deyəsiniz bu ləkəni təmizləsin. Bu hədisi isnadında keçən Səlm İbn Qeyis Əl-Ələvi zəif ravidir. Muhamməd Nasrəddin Əl-Əlbani Muhtəsəd-i Şəməl bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da, lakin mənası səhiddir. Bu dəstə sarı ləkə deyildikdə zəfərandan düzəldilmiş ətrin ləkəsi nəzərdə tutulur. Zəfəranı isə istifadə etməyə kişiyə qadağan edilmişdir. Peyğəmbər sallallahu bunu haram buyurdu. Hədisdə Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləmin çox vaxt adamın nöqsanının üzünə deməməsi barədə Rasullullah sallallahu sallam, bir adamın yanlış söz danışdığını və ya səhv hərəkət etdiyini görəndə Çox vaxt bu eybi umunu olaraq zikr edərdi. Məsələn, namaz əsnasında göyə baxanların əməlini pisliyib demişdir. Namaz əsnasında göyə baxan adamlara nə olub ki, belə edirlər. Onlar ya buna son qoyacaqlar, ya da ki, gözləri kör olacaq. Hədisə buxar edilməkdir. Lakin qeydədə ki, Rasulullah s.a.v. bəzən məsləhət bildikdə adamın səhəfini üzünə deyərdi. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gövrmün arasında zəfərandan düzəldilmiş ətirlə ətirlənmiş bir kişini görüb əvvəlcə ona salam verməmiş, sonra da ona sənin gözlərinin arasında köz vardır demişdir. Hədisi Buxari hadəvül müfrada sələ rivayet etmişdir. Və zəfəran barədə 219-cu hədisi izah edərkən ətraflı danışmışdır qeyd etmişdir ki, kinin ətri iyisi çox olub, rəngi bilinməyən, qatın ətri isə iyisi olmayan, rəngi bilinən ətrilərdir. Ənlik kirşan. 347-cədir. Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah s.a.v. nə söhür-sül, nə köbut, nə də bazarda qışqır-bağır salan bir adam deyildir. Həm də pisliyi pisli ilə dəf etmək, əksinə əfh edər və bağışlayardır. Bu hədisi Tirmizi rəvaid etmiş və Muhammed Nasrıddın Albani müxtəsəri Şişəmə el əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Rasulullah s.ə.v. nə söhüşdü, nə köbut olması barədə əvvəlki fəsildə təvəzikarlığından danışarkən danışmışdır. Həmçinin də qışqır-bağır salması barədə. Demişdi, buna bu ayəni də əlavə edək, Allah s.ə.v. bu ayəsini də əlavə edək, o ayədə ki, qeyd edilir ki, müsəlmana, möminə səsini qaldırmaq bəyənilmir, yaraşır. Lohman a.s. barədə Allah s.ə.v. Quran-ı danışarkən bir Lohman dedi, oğlum, Gördüyün iş bir xardal dənəsə ağırlığında olsa da, bir qayanın içində, yaxud göylərdə və ya yerin dilində olsa da, Allah onu aşşar edər. Həyətən, Allah lətiftir, xəbərdardır. Oğlum, namazlu, yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qadağan elə, başına gələn çətinliklərə səbə et. Həyətən, bu, əzm tələb edən əməllərdəndir. İnsanlardan təkəbbürlə üs sevirmə. Yer üzündə özünü darta-darta gəzil, dolaşma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü, öyəni sevmir. Yer işində həddi gözlə, danışında, yer işində həddi gözlə, danışanda səsini qaldırma. Çünki ən çirkin səs uzun qulaq səsidir. Loğman surəsi 16, 17, 18, 19-cu ayələ görürsünüz Qışqırbağır salaraq danışmağı Allah s.ə.v. nəyə bənzədir? Uzunqlağa və Peyğəmbər s.ə.v. nəyə bənzədir? Münafiqə Münafiqin dörd əlamətindən biridir. Öz yalanını sübuta yetirmək üçün səsküy salıb qışqırbağır salaraq başlayır. Sonra qışqırbağır Ayşə rədiyəllahu anə xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pisliklə dəf etməzdi. Hər kəs pisliyi pisliyi dəf etməyə qadirdir. Şəriət bunu bizə icazə verir. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allah'a aidd olar. Həqiqətən o zalımları sevir. Kaktızlığa uğradıqdan sonra qısas alanlara heç bir məzənnət olunmaz. Sura surası 40-40-ci ayələrdir. Dikkat edirsiniz. Ayə 3 mərtəbədən ibarətdir. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Yəni, qulağı kəsiblər, qulağını kəsə bilərsən. Yaxın bir əzizi öldürüblər, müraciət edirsən, məhkəmək lisas alır onunla, o adamı öldürürlər. Cana can, gözə göz, dişə diş və s. Pisliyi pisliyle dərb etmək caizdir. İkinci mərhələ gəlir. Amma kim bağışlasa və bağışda onun mükafatı Allah'a aid olar. Qan bu xas alırsan və yaxud əhv edirsən. Mükafatı qiyamət üçün Allah s.ə.lə artıqlamasıyla eləcək. Üçüncüsü, elədiyindən artıq ona cəza verirsən. Bu artıq nədir? Zülm. Ona görə da Allah s.ə.lə həqiqətən, o zalımları sevdir. Qisas alanda da gərək həddi açmıyorsan. Hər sən pisliyi pisliyilə dəf etmək caizdir. Şeriyyət bunu müza icazə verir. Lakin, əlbəttə ki, əhv etmək və təqsirlindən keçmək daha yaxşıdır. Uza Allah, Quran-ı öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və sələmə belə buyurur. Yaxşılıqla pisliyə eyni olabilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Digər bir ayədə Allah s.ə. müminləri vəs edib deyir. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz rüzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün ahirət yurdu, Əməli-salih ataları, zövzələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədim bağları hazırlanmışdır. Mələklər bütün qafılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər. Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun. Ahirət yurdunuz necələ gözəldir. Ra suresi 22-23-24-cü ailə 348-cədir. Ayşə r. demişdir. Rasulullah s.a.v. heç vaxt, heç kəsi əli ilə vurmamışdır. Yalnız Allah yolunda cihadda vurduqları istisnadır. O, nə xidmətçinin, nə də qadını vurardı. Bu hədisi muslim Nəsai İbn-i Macə və Əhməd ravayət etmişdir. İmam Nəbovi rəhməlullah bu hədisi şərh edəkən demişdir. Hərçən xidmətçini, Həyat yollaşını, hətta heyvanı belə tərbiyyələndirmək məxsədi ilə vurmaq mübah sayılır. Lakin onları vurmamaq daha əhsərdir. 349-cu ədiz Qayşar radiyallarına demişdir. Rasulullah s.a.v-in məruz qaldığı zülümdən dolayı kimsədən öz nəfsinə görə intiqam aldığını görməmişəm. Yalnız, ucu Allahın qoyduğu qanunların pozulmasından başqa, Allahın qanunları pozulduğu təqdirdə isə, Rasulullah s.a.v. buna hamıdan çox qəzəblənərdi. Ha belə, iki şeydən birisini seçmək təklif edildikdə, günah işlər istisna olmaqla həmişə daha asan olamı seçərdi. Bu əlisi Buhari Muslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Allahın qanunları pozulduğu təqdirdə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu hamidan çox qəzəblənərdi deyilir. Buxarının səhihindəki hədisdə isə Allahın qoyduğu qanunlar pozulduğu zaman Allaha görə intiqam alardı deyilir. Bu iki hal sistem olduqda nə başa düşülür? Qəzəbləndikdən sonra həmin o Allahın qanununu pozan adamdan intiqam alardı, cəzalandırardı. Məsələn, şərab içibsə, gətirilib və ona şallah vurulardı. Zina edibsə, daşqalak olunardı. Kimisə canına qəst edibsə, onu da edam edərdilər. Hissas olunardı. Və s. Sonra Buxarının səhiyində həmin eyni hədisin tamamında deyilir ki, günah iş görmək təklif olunduqda isə, o bundan hamıdan çox çəkinərdi. Yəni, Günahşı görməzdir. Günahşılarda iki şeydən daha aşağı, daha asan, daha az olanı götürmək ancaq o halda olar ki, sənə bunu məcbur edəsinlər. Məcburiyyət olmadığı təqdirdə sən deyəsən ki, iki günahtan birini, daha yüngül olanını götürürəm, olmaz. Niyə görə? Peyğəmbər s.a.v.nin hədisi var. Mən sizə nəyi əmr edirəmsə, Bacardığınız qədər onu yerinə yetirin. Əmirlərdən hansı asanlısa onu götür və yerinə yetirin. Nəyi qadağan edirəmsə, ondan çəkinin. Görürsünüz, Peyğəmbər s. demir, bacardığınız qədər. Bacarmaq söhbəti ola bilməz. İçmək haramdırsa, necə ola bilər deyəsən ki, araq, içmirəm. Amma hərdən bir piybə içərin. Elə olur Haram haramdır. Azı da haramdır, çoxu da. 350-ci əviz. Qayişa radiyallahu anhı demişdir. Mən Rasulullah s.a.v. yanındaykən bir kişi onun yanına daxil olmaq üçün izin istədi. Rasulullah s.a.v. onun haqqında əşirətin oğlu və ya əşirətin qardaşı necə də pistir, dedi. Sonra da onun içəri girməsinə izin verdi. Və o içəri daxil olduqda onunla nəzakətlə danışdı. O, çıxıb sonra mən dedim, Ya Rasulullah, sən əvvəlcə belə dedin, sonra da onunla nəzakətlə danışdın. Rasulullah s.a.v. dedi, Ey Ayşə, insanların ən pisi o kəslərdir ki, onların yaramaz əxlağına görə insanlar onları tərk edir, yaxud onlardan qasıllar. Bu, hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi və Əhməd rəvayət edmişdir. Burada, hədistə, Bir kişi deyilir, kişinin adı təkilmir. Lakin, bəzi şəhsçilər bu kişinin Uyeynə İbni Həsin Əl-Fəzari, bəzilərdə onun Məxrana İbni Nəvfəl olduğunu demişlər. Hədistə keçən əşirət kəlməsi Bir əsildən törəyib birlikdə yaşayan və köçəri bədəvi həyat sürən ailələr toplusudur. Buna qəbiləyə oymaq da deyilir. Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan qəbilədən olan filan kəs nəfis adamdır deməklə, onun yaramaz adam olduğunu bildirmək istəmişdir ki, bu adamı tanımayanlar onu tanısınlar. Nəvabi, Rahimahullah demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onunla nəzakətlə danışmasının gəstidir. O kişinin qəlbini ələ almaq və özünün gözəl əhlağını ona göstərmək idi. Bu da qəsigin qeybətini etməyin caiz olduğuna dalalət edən hədislərdəndir. Lakin bu qeybət açıq aşikər, cünah işlər görən və ya bidət edənlərə aid edilir. Yəni, onların qeybətini etmək caizdir. Eyibləri gizli olanın eybini axtarmaq, bu, onu axtarıb, çapandan sonra insanlara ifşa etmək isə qəti qadağandır. Allahsaq istəyən budur ki, Allah s.ə.v bizlərə Peyğəmbər s.ə.v əxlaqı kimi gözəl bir əxlaq nəsib etsin. Bunun üçün də Allaha dua edir hamımızın azından deyirəm Allahümmə əhzəntə xalqəni fəhsin xulqəni Allahım, yaraqlışımızı gözəl etdiyin kimi əxlaqımızı da gözəlləşdir. Allahım, bütün həmdlər sənə məxsustur. Allahım, sənin verdiyin nimətlərdən artırdığını azaldan uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdıran mani olduğunu verən verdiyinə də mani olan bir kimsə yoxdur. Allahım bizə verdiyin xeyir, bərəkətini rəhmətini, lütfünü və ruhunu atır. Allahım, səndən dəyişməyən və yox olmayan tükənməz nimətlər diləyirik. Allahım, səndən çətin gündə nimət və döyüş günündə əmniyyət diləyirik. Allahım, bizə verdiyin şeylərin pisliyindən və vermədiyin şeylərin şərindən bunlara görə bəlaya düşməkdən sənə sığınırıq. Allahım, bizə imanı sevdir, qəlbimizdə onu gözəlləşdir, bizdə küfrə, günaha və asiliyə qarşı nifrə doyar. Bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim canımızı müsəlman olaraq al. Bizi müsəlman olaraq dirir və bizi rüsva yetmədən, fitnəyə salmadan əməli salihlərə qoğuşdur. Allahım, İnsanların sənin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalancı sayan kafirləri öldür. Onları cəzalandır və onlara əzad verir. Allahım, özlərinə kitab verilmiş kafirləri də məhv elə. Ey haqq olan ilə, əzəmətli arşın rədbi olan qüdrətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı salih əməlləri yerinə yetirməyə, xüsusilə də bu Ramazan ayında Allah razı olsun, ihlasla oruç tutmağa, həmçinin çoxlu Quran oxumağa, çoxlu ibadat etməyə və hə ha, belə haqqı deməyə müvəffəq eləsin. Bizim işlərimizi yoluna qoysun. Bizi, bizim valideynlərimizi, hə belə cəmi müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışla. Allah. Subhanak Allahumma wa Allah, bihamdik, əşhedü an la ilaha illa enta, əstəğfiruka